Hallå! Hej hej! hej. Har du handshirt på dig? Ja. Vadå? Nej, det hördes på så bra. Det... Hur är det läget? Bra. Eh, du har fortfarande inte accepterat min Skype friend request. Va? Du är på min kompislista. Men det är för att du, du har tryckt accept så jag måste hitta dig varje gång jag ska skypa med dig. Kontakter. Enbind. <coughs> Vad gör du? det då? Nej, det vet jag inte. Men det kan vi... Vad är ditt Skype-namn? Tjuven eh, Gustav. Med U? Nej, T-J-I-F-E-N. Gustav med F. Chyven Gustav. Tjuven. Det är Prime Materials alltså. Lyssna på när du försöker hitta mig på Skype. Men Chiven Gustav, varför har du ett, ett namn som är så svårstavat? Så jag kan jobba? Chiven Gustav, skicka kontakt för frågan Bra. Det är nu, låter det här det min Du har 26 kontakter. Det är väl jättebra. Jag vet inte. Rut Andersson, hej står det. Ah, skitsamma. <hör> Hur mår du? Bra, idag är jag mycket bättre. Igår var jag verkligen nere himlen himla himla trött hela tiden. Mm. Men nu var det bättre och nu så var det rea på Jolly Room. Vad är det för något? Det är något som man köper barngrejer så jag passar på när Ludde har gått hemifrån. Eh, och tittar om vi kan hitta något. kan något roligt. Något roligt. Kul. Mm. Lite kul, kul. kul måste man ju få köpa. Ja, absolut. Jag har köpt ett Polaroid-film. Ja, var, var gör det någonstans? Här köper han. Jaha, okej. I en butik alltså? Ja, fotoaffär. Coolt. Hur mycket kostar det? Lika mycket som i Sverige. En rulle med åtta bilder kostar 200 spänn. Totally worth it. Ja, men framförallt för att jag är min egna modell. Så att... Hur tar du bilderna då? Jag Själv läser självutlästare på kameran. Ja, ah, coolt. Alltså, stativ. Det är ganska roligt, men ja. det är jobbigt när man gör fel. Ja, jag uh. tycker det blir väldigt fint. Och jag pratade med mamma om det att det är inspirerande att du är så ogenerat pretentiös. Ja, eller hur? Jag tänkte mycket på det också. Ja, nej, det är alltså verkligen, jag vet jag... du är ingen skam i kroppen jag blev väldigt inspirerad. Ja, men eh, om man tycker något är coolt så ska man väl tycka det. Skit i vad alla andra säger. Ja, ja absolut. Alltså det är mitt visdom. Nej, men jag, jag tänker så okej, okay, här har jag en papp jag ett par blommor och såhär som jag ställer upp och så fotar jag mig själv i bara överkropp. Och visar mig den här Jag tycker att bilden blir snygg. Då är det väl det som räknas. Ja, ja, var, eh, varför inte liksom. Varför? Men vad ska du göra med bilden vet du det? Nej alltså nu. De här senaste 16 bilderna har jag verkligen lärt mig hur kameran fungerar. Att man inte ska ja. använda blixt alltid. Och så. Här. Det blir bättre med svart bakgrund. och så här. Framförallt för att jag fotar i svartvitt. Eh, jag, jag har ett gäng, Jag har jättemycket bilder men vissa av dem är inte så bra. Så jag ska väl scanna in dem tror jag. Ska du rita någonting utifrån eller måla något utifrån? Nej, det blir för... då, blir det, då blir det jättedåligt. Alltså då blir det själv på en helt annan nivå. Alltså då blir det så här, kolla på den här tatuerade målaren som målar dödskallar och tatueringar. Det är coolt. Nej, det är inte riktigt fine art. Men det är också intressant att du har, att du har någon, någon begrepp om en gräns. Alltså, här blir det här för... blir det för preto. Jo men ett foto kan jag nog stå bakom på ett annat sätt mm. för det är ju så jag, jag det, då, det är en annan sätt att förmedla en bild än ett måleri ja, måleri är ju förknippat med mycket, mycket mer andra inspirations det här kommer låta jättebra nu eller du pratar. ja eh. förlåt, jag ska hela på det måleriet är ju inspirerat jag är inspirerad av så mycket andra inspirationskällor och personer och artister som jag inte vill smutsa ner med dödskallor och tatueringar Nej, ja, jag fattar det. Mm. Jag fattar, jag fattar. Men eh, jag, jag har fotat Sara en gång. Ja. Men det, jag vet inte, det är att fota mig själv. Ja. <laughs> Inget mot Ruh. Sara. Nu, nu. Ja, ska vi ja? plocka upp där vi lämnade av? Okej, okay. har du sett dagens ja. magbild som jag skickade nyss? Ja, eh, nej det har jag inte okay. Nej, kolla på det. Hur officiellt är det här? För jag klippte bort förra gången när du pratade om att du var preggers. Wow. Ja, ja det verkligen wow. Där. Coolt. Tänk på bära en kring på det där. Ja. Och större ska den bli till den. Så där är det. I mitt hjärta. <laughs> eh, ja, men vad då? då har jag kvar att du säger att du är min barn. Det var bra. Det är bra. Jag vet inte vem som lyssnar nu. Nej. Är du besviken över att det inte blivit en Facebookstorm över vår, att vi gör det här? Men jag tänker att alla våra fans är lurkers, så de är inte sådana som sprider. Nej. Men de älskar det ändå. Ja, det är bra. Eh, de kanske och... fortfarande har MySpace, alla våra. <laughs> de hot... Alla av som lyssnar. Och Hotmail. <laughs> Precis. Så alltså, det är verkligen inget som oroar mig det minsta. Men ja, det är bra. Jag tänker alltid att fort vi gör något så förväntar jag mig att det ska gå som alltid. Straight to the top. Ja, men det, det, det tänker jag också. Jag utgår i skrävs från att det har gjort det. Jag har inte ens tittat på någon statistik. Nej, men det har jag Och börjar man på noll, då är väl allting straight to the top. Alltså även om man landar på minus två då, så är det någon form av reaktion som inte fanns där innan. <laughs> det är sant. Ska jag kolla ja. vad, vi, vad vi har haft för statistik här? Gör det. då eh, ska jag bara logga in på Feedburner, som det heter en statistiksida som man inte förstår någonting av. Eh. Särskilt om man inte har din rädsla för siffror då Okej, okay. på the last Seven days, det måste ju vara en vecka sedan Jag la upp vår podcast Ja eh, Downloads total två woohoo <laughs> Och då tror jag, jag inte tror jag. ens att mamma har lyssnat på det Nej, 31 downloads totalt Och ser du, even better Helt otroligt Helt otroligt. Eh. Ja. ja. Vänta, stopp, downloads Det är folk som har lyssnat på det Jag tror det, det finns views Klicks och downloads ja. Jag förstår inte skillnaden Men det spikade klockan, eh, den 12 februari Kanske var då du la upp det mm. eh, I alla fall eh, Så då vet ni det alltså, Annars kan vi alltid få jobb som statistiker Det har ju vem som helst nu Precis. Eller statister <laughs> Precis. Du var statist Det här är en alltså, jättebra strip in the making ja. Att vi inte har några Vi down and out Och så säger du att vi ska bli statistiker Av någon annan mening så dyker jag upp i en kankostil. Och löser monster Och går omkring i bakgrunden. Ja, det är roligt. Jag sticker in i huvudet ibland och frågar ursäkta vad är klockan? These pretzels are making me thirsty. <laughs> Men har du sett den här jättedåliga filmen The Happening? Nej. Där var det var en statist som var så dålig så att alla jag såg den med reagerade på hur i hela skogen fick hon den där rollen? Hon skulle bara jogga. Ja. det var så okay. bad. Det var som i extras. Roligt. Mm. Ja. Okej, okay, vi lämnade av med förra gången att vi blev lovade att bli publicerade i den nya serietidningen Hjälp Ja, precis Det är inte så att du sitter på ett gäng med Hjälptidningar hemma hos dig i närheten två, Jo, jag, jag har två stycken Ja, för då kan vi ju läsa upp sådana där grejer som vi skrev alltså, du vet. Ja, vi vi kan, intro nu. Vi kan börja med att säga att när vi fick reda på det då, gör vi, då hade vi Cartago alltså skulle ha en egen releasefest Vänta, passa ja. Här har jag dem Jag ska bara se Här är. Jag ska kolla, jag tror att det här är Har du nummer två? Ja, här i handen har jag nummer tre Nej, jag har ja, nummer två här För mm. det är där Det är dit vi kommer Men i alla fall mm. eh, Alltså Cartago skulle ha en egen releasefest för att de hade gjort Den här hjälptidningen, där de bjöd in alla serietecknare Och allting Mm. Men innan det ens var på tal så hade du och jag en pre-release-fest. Alltså finns det tillfälle att fira, det är bara grab it. Ja. Som vi brukar säga. Och till den releasefesten så tryckte vi egna tröjor. Som inte Precis. hade något med vår serie att göra. Nej, Utan det vi, också. Vi tryckte en, en ny superhjältefigur som du och jag har kommit på när vi när vi flög alltså jättehöga på sömnpiller från New York till Stockholm eller från Toronto till Stockholm så det var... födde vi idén plain man det är en väldigt gripande historia, alltså, det... alltså inte det att vi var så bänga på de där tabletterna utan att vi, historien bakom plain man, jag tycker vi, jag tycker vi tar två och en halv minut och berättar ja. kanske två och en halv minut, berätta du okej, okay, plain man eller Liam Pan som är hans eller som är hans riktiga jag alltså Liam Pan han är en sån där människa som ingen lägger märke till Alltså han är den här arbetskollegan som, som man typ vet men man vet inte vem han är Och han eh, som jag minns har inte insett det alls Att han är en sån figur som bara figurerar alltså En plain, plain figur, en plain man En alldaglig människa helt enkelt Sen så när han fyller år så ska han ha en födelsedag så bjuder han in alla på jobbet och så har han en tårta som det står Liam Pan på. Och sen kommer ingen till hans fest eftersom ingen bryr sig om honom överhuvudtaget. Och då blir han så förbannad så han slänger in tårtan i väggen. Och alla bokstäver som låg på tårtan som stavade ut hans namn hamnar huller och buller och stavar ut namnet Plain Man istället. Och det är hans identitet som superhjälte Ja det är då han inser att, här, att han ska namna den karaktären fullt ut För han tänker att han kan agera som en skugga i natten För att ingen lägger märke till honom ändå När han är superhjälte, när han är plain man Så kan han liksom fånga Han gör det inte för att få någon bekräftelse Utan han bara gör det Och ingen kommer någonsin veta att det är han Men han vet att han gör good deeds jag tänker att han skulle kunna jobba på typ Skatteverket eller ja, Försäkringskassan. Ja. Så att alla som var på vår pre-release-party fick en t-shirt med en bild på Plain som han hade ritat. Och så stod det, The Disturbingly Boring Life of Liam Pan. Ja, vi lägger upp några av dem på bloggen, de bilderna. Fantastiska. <laughs> Och ja, sen så spinnade det vidare till att han hade en ärkefiende som, jag vet inte hur han kom in i bilden, men han heter i alla fall Fishy Business. Ja, men, ja det, det stannar på skissstadiet där Så vår eh, releasefest då så kom, Alla som kom dit fick då den här t-shirten Och det, varför gjorde vi så? Det är jättekonstigt Med tanke på att vi borde kanske Promota ett söndagsbarn Ja, jag vet varför gjorde. Jag kommer inte heller ihåg varför vi valde att göra det Nej, jag, för jag gick en Screentryckningskurs Och då var då jag tryckte under uh -huh. Liam pan -trejena. Ja, vi skulle kunna trycka tryckt hur många sönderspåntröjor som helst. Ja. Jag, jag vet inte heller riktigt. Nej. Men vi var väl så i gasen att vi hade kommit på den där karaktären. Ja, effekten av sömntabletten hade inte... Ja, De var kvar. av en. Av. Ja. Men. ja, det var kul. Men, ja, men sen så kom ju tidningen. Precis, och vi sa vi till folk och köpa den. Och vi gick och köpte den. Vi var astaggade. Vi var först och främst besvikna på att vi inte stod på framsidan. Typ så här. de här serierna är med. För det, det stod så här Lina Nejdestam, eh, Jula Torell Luka Kanarp tror jag var med också Mikael Sol, men det stod inte så här Rut och Harry Andersson Men, men, tänkte vi Och så började vi bläddra den tidningen Och så inser vi att vi inte alls är med Som de hade lovat Vi blev inte uh, alls publicerade och Jag kommer ihåg att du så bläddrade igenom tidningen först Och du bara, Rut vi är inte med Och jag bara, äh, det, du bara håller på att slarva nu Som alltid att du bläddrar igenom så snabbt Och hafsigt, och så bara vi är verkligen inte med. Nej. Nej. Och det var helt eh, barockt. <laughs> snuvad på konfekten. Ja, verkligen. Och jag, jag, jag visste inte riktigt vad vi gjorde efter det. Alltså, vi måste ju ha konfronterat Thomas i alla fall. Ja. Tänker jag. Han hade väl någon ursäkt. Jag kommer inte ens ihåg varför vi inte var med. För att de har, var inte så att vi, de hade uttryckligen sagt att ni får vara med i nästa nummer i första numret. Precis, och vi hade uttryckligen sagt det till alla vi kände. Ja, precis. Mm. Ja. Ja. Men sen så kom den ut en gång i månaden. Ja, jag tror det. För det hindrade inte oss från att fortsätta... <laughs> Nej, precis. Andra skulle kanske varit där om man har bokat dejt med någon... Och den personen inte dyker upp. Då kanske man skulle vara så här. Men den är inte intresserad. Då utvick ju iskallt från att säga. Ja men då nästa nummer. Då får vi säkert fler sidor. Ja, Som vi inte fick så många sidor den här gången. Nej. Ja. Och sen, det var var det olika temanummer på? Nej det var det inte. Men, nej inte i början. Nej. Men vi kom med till slut. I nummer två. I nummer två. Och sen var... så hade vi också skickat in. Vad alla författare tror eller alla seriskapare skulle skriva så här, en liten beskrivning om sig själva att ha varit verksam sedan då och då, då. Ja. och vi trodde att så här, ja, men det är ju roliga människor som skriver det här så då kanske man ska skoja då också precis um, så, ska se här. Så vi har skrivit bakom söndagsbarn har kallats vårtids Oscar Wilde och Edward Hopper. De har erövrat det etablerade bildrummet. Själva beskriver de serien som där Strindberg möter Bergman. Vi på Cartago håller med. Det här är alltså en text som du och jag har skrivit. Om oss själva. Fast det är som att Cartago har skrivit det om oss. Precis. Det är genius. Det är genius. Alltså för att, det är lite som att Ibland måste man hjälpa folk på traven. Kanske var det det de hade velat skriva men inte kom på riktigt. Då är det väl jättebra att vi kommer med det förslaget. Precis. Och vad... Det är som med Netflix. Du kanske vill titta på det här. Ja, Precis. det stämmer. Det stämmer. Och eftersom... det inte. Ja? Men vad... Eh, vad gjorde... Eh, vad, ska jag säga? Vad, vad, vad är våra första stickar där? Då är det dels den som var första som Roffe tyckte var rolig. Ja. Jag skickat den till dig. Sen så är det lite när vi fjantar oss med varandra. Än jag blir anklagad för att vara fascist. Det är ganska samma, samma tematik som det var alltid därefter. Okej. Okay. Uh, jag skickar över dem så kan du se och lägga uh. upp på frågan. Jag ska... Uh, <laughs> Jag har hittat ett mejl här Som du skrev till Thomas <laughs> Och det var Thomas som var så snäll Och om de där Just det? det var... För att vi hade ingen photoshop Vi fattade inte hur man gjorde Ingenting sånt så det var... Tack Thomas igen Tack. Eh... Thomas Olsson, vår favorit eh, Du har skrivit så här. Hej Thomas eh, Det här är alltså sjätte i sextonde 08 så det här måste vara när hjälper igång Ja. Hej Thomas, jag vet att vi är ute i nördigt god tid Men jag tycker om att planera inför deadline I augusti, vilken dag passar det bäst Om jag kommer förbi kontoret Och visar det nya materialet eh, Harry är på Fårö Och är evigt avvisad att jag får träffa dig ensam Femte eller, eller sjätte augusti Hälsningar Rut och Harry Om man bor här Men eh, istället föreslår han Att det ska komma den trettionde juli Ah ser du, det var för att de var så iger Att träffa oss Precis jag är så fruktansvärt lätt att jobba med Det är otroligt ja. Men så höll vi på Och hjälp var ju Jag kommer ihåg första Releasefesten för hjälp Alltså det måste vara ett releasefest nummer två När vi Var på kulturhuset kanske Du vet Ja Och vi kom in som outsiders som Ja just det För att det kändes som att Komma till en fest där alla kände varandra. Alltså alla serietecknare var ju där. Precis. Och vi kände verkligen inte någon. Nej. Och jag trodde att det skulle vara så här. Oja, alla är ju med i samma tidning så är det väl alla kompisar. Så att man börjar snacka med varandra. Jag var inte förberedd på... Eh, alltså... Att det var en så sluten krets. Nej, och jag var det var jag verkligen inte förberedd på. Jag var verkligen inte förberedd på hierarkin i... Inom serieteckning. Mm. Nej. För det var väl lite där första gången vi träffade folk som ritade serier, tror jag. Ja, alltså jag tror också att min föreställning om serietecknare, det var väl sådana typ... De enda serierna jag kände till det var typ Hagbard. Alltså, och Knasen. Ja, precis. Ja, men vi träffade ju då det som har blivit serietecknare i liten idag, kan man ja. säga. Jag ska inte nämna namn för att hon kanske inte är bekväm med hur, hur vi upplevde dem då. Eller hur jag upplevde dem ska jag säga. Eh. Ja, du fick ganska mycket skit på en gång, alltså. Men jag minns att vi stod med en som hade ritat en serie. Och eh, Hen, som man säger, man ska maskera kön eller något. Hon, nu har det upp, Skit. <skratt> <skratt> ah, ja, hon eh, var så här. Ja för jag tror inte jag inte hon hade fått tag i en tidning Så hon var så ja får jag kolla i din Och så bläddrade hon upp sin serie och bara wow Vad kul, vad snyggt det blev typ så här. Du bara, här är min och Harrys Och så bläddrar du fram vår Och hon bara, ja det var ju fint <laughs> Och sen kom nästa och sa Åh det ser ut som South Park säsong ett Ja Men sen så minns jag det som att eh, Vi var med varandra typ Ja, jag har alltid haft en vision om att vi ska någon gång i en sån tillställning, när det blir karaoke för det var karaoke den gången, att vi ska sjunga Bob Dylan och Johnny Cash North Country Vad heter den låten? Eh, det borde jag veta jag kommer, Ja, vi lägger ja. upp en länk det finns en, Jag vet inte, det skulle passa så bra, mm. för att vi kunde inte gjort ett sämre intryck än vad vi gjorde. Nej, Folk trodde också väldigt länge att vi var ihop av någon, av någon anledning, trots att jag envisas med att säga att det här är min bror. Nej, du sa faktiskt alltid, det här är min lillebror. Ja, min lillebror, det är ju faktiskt viktigt. Ja, jag vet med katten, men ja. ja. Men sen så Roffe sa jag också så här: till mig. Du är jättebra på att skriva. Varför gör du inte serien med någon som kan teckna. Det finns hur många som helst där ute. Ja. ja. Det är en bra fråga. Fast det var fint. Det var en som sa så här: Jag älskar hur din bror använder en naivistisk stil för att få fram de sarkastiska undertonerna i serien. Ja. Bara, Nej, han kan alltså inte rita bättre än så här. Och det här jag har jag präglats med som jag började på konstskola. Ja, ah, du målar naivistiskt. Ja, ja, de säger det på konstskolan också. Ja, det har jag. Oh, du har du en sån naivistisk stil Hela tiden ja. Eh, Men ja Vad ska man göra Det är bara vad det är Men det var ju svårt jag har sett som alltså när, jag har, när jag gör målningar och sånt Då kan jag ändå hitta andra konstnärer Som också målar naivistiskt mm. och typ så här. Men när man jag ritar serier Och har såhär Arne Anka och Martin Kellman Som är sjukt bra på tecknar Så är det så här, när, när det var min enda referensram Och alla sa att jag ritade barnsligt så blev det lite svårt att försöka få det som ett medvetet val det liksom, ja. är som att det var att jag egentligen kan. Men sen så blev vi ju några fler publicerar så passade vi på redan, alltså nummer tre tror jag det var redan, ja. att vi var så, men Roffa och Tom, eh, Thomas behöver ni inte hjälp på bokmässan. Vi hänger med ner och jobbar. Ja just det. Ja. <laughs> eh, och de bara vi behöver alltid någon som Ska bära böcker. Ja, men precis. det vi hörde var så här: Vi behöver alltid någon som kan signera tidningar. Vi bara ja. yes. <laughs> att, Men nu när vi ska ha bokmässan som ett avsnitt. För den, det var vi ändå på i tre år. Så det kan man ju väva ihop till. Vad var det tre år? Det är helt sjukt. Ja. ja. Eh, men om <laughs> vi håller oss till hjälp. Vi fick ju två serietecknare att sjunga en duett. Här, ja. På karioken. För det var några som skulle starta den här karaoke'n då. Det kanske var då tidens stjärnor inom... Inom serievärlden skrev det. Eller namn, ja. namn som ofta figurerade. Verkligen. Och så, så gick de upp och skulle sjunga karaoke. Och så ropade du att de skulle sjunga någon låt. <laughs> och jag tror de bara sa kolla på dig. Bara, Nej. Och så körde de en annan låt. <laughs> det var också de som sa till mig sen. att ja, Det var en bild på oss i Hjälp. Och då sa, sa de till mig så här. Du är så ful att man inte ens skulle bli kompis med dig på internet. Va? Ja. Det är en och sånt. Jag vet inte, men då tänkte jag att eh, Jag har redan kompisar, tack Jag har ju min lillebror här Precis. Men det var den här klassiska det är den här bilden med oss med tredje glasögon Ja, jag tror att det är den Den ska jag leta fram Men ja, I alla fall, sen så eh, hjälp nummer ett. Vilket nummer var det vi fick faktiskt en intervju För att ah, de intervjuade serietecknare hela tiden så här. Ja, jag vet inte om det var redan i trean Ja det det. Jag tror inte det för... Vi, alltså, vi tjatade ju redan från nummer ett att vi borde få vara med månadens medarbetare Precis. men motståndet var lite hårdare där motståndet var lite hårdare nej inte i trean ja, då, i trean var hon Lisen Adbåge hon är ju så himla bra ja hon är helt fantastisk kommer, jag ja. verkligen så att, kommer du över en, tidning, en hjälptidning så kan jag verkligen rekommendera läsaren det är en massa sjukt berätta dig den. Ja, verkligen. Men det hjälp gjorde, alltså i och med att du och jag fick en inblick i andra serietecknares serietecknare, det var ju att vi kunde inkorporera de serietecknarna i våra serier. Ja, precis. Alltså hänsynslöst så ritade vi in Mikael Sol, eh, Lina Neidestam, eh, Julia Torell. Jag tror det finns en strip där du säger att du ska ligga med med, nej men det, det är en strip där det är en lång kö med serietecknare som bara är kö för att ligga med dig, för att om de ligger med dig för att de var med i serien Japp, jep, jep. alltså gjort, vår serie Och då har jag gjort porträtt på alla, alla tvirtäckningar <laughs> Det var roligt Men det är liksom så att när man är uppe i ett intern skämt som man själv tycker är så kul, att man glömmer att kolla av så här. tycker någon annan att det är kul för att du och jag tyckte att det var så himla roligt. Ja och så tänker jag så här, skulle, då, skulle jag bli ledsen om de ritade oss in oss i serien Nej, jag skulle bli glad, så ja. tänkte man ju. Ja. Eh, och det var ju himla kul, för att vi ritade ju, pratade ju så mycket om Thomas och roffe i vår serie, att till slut hamnade, eh, hamnade vi i en strip. Ja, det var kul. Vad Var du med också? Nej, jag antar Nej. att det bara var du. Han tror också att det bara var jag. <laughs> <laughs> Men sen så måste du säga, vi träffar ju, bortsett från... Thomas, alltså har vi träffat väldigt många snälla. Lina och Julia och ja. massa som är jäkligt fina. Och det är så kul att se att det går så bra för dem nu. Ja, det är jätteroligt. Mm, att det går bra för andra. Ja. Äh, ja, men vad hände med... med, med vi äh... kanske ska skriva en liten lista på i det här inlägget med, som är värd att titta upp. Mm, absolut. Så vad gör de nu? Vad, gör de nu? Precis. vad händer sen? Jag tror också det var lite så här du och jag fattade inte att det här var någonting som folk gör på riktigt. Nej precis, att det var deras bröd och mjölk. Det så här, shit, de har det? gått serietecknarskola jag visste inte ens att det fanns. Nej. Så då kommer in från ett lite såhär någonskitt håll utan att mena det på något sätt. Ja. Eh, nej men precis. Och ingen... Fattade ju att vi hade bara stormat in. Nej. Och bara så här, det här gör vi. Det är roligt. Precis. Jag har hittat nu i vår mailkorrespondens här. I, ja. eh, vi var med i, eh, jag kommer inte ihåg vilket nummer av hjälp det var. Men de skickade en massa fråg frågor till oss som vi behövde svara på när vi var månadens arbetare. Ja. Jag ska, eh, jag ska, jag klistrar in det här i vår blogg, men jag ska... Eh, jag ska rita, läsa en eh, fråga eh, Som är Hur är det att jobba ihop som syskon? Eh, det, här, det här kan ju inte motsvara den bilden du på riktigt tro, tror För då, då har sagt, Hur är det att jobba ihop som syskon? Då har du sagt, det är sjukt bra att jobba med Harry För vi tänker väldigt lika när jag har skrivit en strip så förstår han ofta hur jag har föreställt mig den. Och samtidigt är han också bra på att komma med förslag som gör serien bättre. Men det är inte jag har jag svarade. det? Ja, sjukt smörigt. Men det är inte alltid bara kul <laughs> eftersom man kan bli arg på ett syskon på ett sätt som man inte vågar, vågar bli arg på en vanlig människa man jobbar med. Så ibland händer det att vi sitter i varsin ände av kontoret och kastar grejer på varandra. <laughs> kontoret var min dåvarande pojkväns kök. Ja, precis. Mm. <laughs> ja, det är roligt eh, Jag måste väl lägga upp När vi svarar på frågor När vi var med i Rocky sen några år senare Ja, absolut då, Vad har du svarat då? Eh, nej, jag har svarat en massa olika Men eh, bland annat så, så här, Har ni någon hems hemsida man kan hänvisa till Då har du, skrivit, du svarat snart Och jag säger Man kan äda oss på Facebook Eh, på profilbilden visar jag mina bröstvårtor. <laughs> <skratt> och... Ja. <skratt> yeah. alltså, det är så himla konstigt. Eh, de frågar oss så här. Jag var 21 år gammal här. Alltså det är helt sjukt. Men, nu fyller du 30. Ja. De frågar om var vi är bosatta. Och då säger jag. Med min mamma, pappa och lilla syster i ett kök. Eh, och sen så. Eventuell sysselsättning vid tecknare. Då har du sagt... Eh, Eventuellt sysselsättning vid sidan om serietecknare. Då har du sagt underbetalda extra jobb inom, inom ja. kultursektorn. Jag har skrivit Jag har varit mattant. Nu vill jag jobba i fiskaffär. Det väldigt... Just det, Du hade en jättedröm om att du skulle jobba i fiskaffär av någon annan ja. anledning. Ja. Mycket märkligt. Men det här får alla läsa på vår blogg. Ja. Men i alla fall alltså Ursäkta, er... Har du gjort en titel, titelgrej till den här Podden som heter Söndagsbarn Origin. <laughs> ja, då, ja. Lägg till lite dramatisk eh, trummor eller ett dramatiskt instrument. När du säger Söndagsbarn Origin. Söndagsbarn Origin. Okej. Okay. Men eh, det här är ju inlägg två va? så det här ska ju heta något annat. Okej. Okay. <laughs> eh, oh, Okej. Okay. Kom på något annat då. Jag ska göra det. Mm. Eh, men vad kul. Jag tror att det är allt vi har att säga om hjälp. Vad händer när hjälp lade ner? Nej, nej. Vi ska berätta om... Förlåt. Vi ska berätta om nummer sex. Temanummer. <laughs> det var roligt. Det var riktigt roligt. Vad heter det? Hjälp nummer sex var faktiskt ett temanummer. Och temat var såklart sex. Precis. Eh, och eh, då... Vi var ju liksom... Vårt nästa steg efter att ha varit med i så arbete och bli intervjuade... Det. Det var ju att vi ville ha framsidan för att alla serietecknare fick göra framsidan förutom vi vi fick faktiskt aldrig göra det. Nej. Vilket, så himla konstigt. Ja, verkligen. Och mm. så då skickade vi in ett förslag som är jag ska lägga upp den också men det jag kan förklara. Det är alltså <laughs> då är det en bild på Thomas och Roffe som står med en partyhatt och en öl. Så är det en bild på dig i värsta Dominix-dräkten med ansiktsmask och piska och lackstövlar Och jag i en Gimp-dräkt. Och så står alla och ser förvånade ut och så säger du. Jaha, sex är temat på tidningen, inte på festen. <här> <här> det är ju jätteroligt. Det är ju Ja. <här> Tänk om vi var våra egna redaktörer, det finns ju inget som skulle bli struket Nej, vi kanske borde göra våra egna fansyn, för det gjorde vi också under den här resan Just det, det gjorde vi också, precis Ett fansyn, och eh, nästa avsnitt av den här podden ska ju handla om, eh, om Martin Kellman tycker jag Vi var ju på jakt efter Martin Kellman väldigt mycket Ja, verkligen eh, Och sen så hade vi ritat, en strip, eller vi hade ritat många strippar där han är med och sen för det här fensinet så mejlade du och jag honom de stripparna han är med i. Och typ så här: vad tycker du om de här? Eller något. Vad tycker du vi ska göra nu? Ja. Och han var ju så himla, eh, himla gullig och snäll och svarade oss. Och skrev typ så här: ja jag tycker att det ser bra ut så här Ni borde skicka dem hit. Det finns några guldkon här, hade han sagt. Så, ja. så då exploaterade vi det genom att skriva <laughs> på baksidan av fensinet. Det finns några guldkorn här, citat Martin Kellerman. <laughs> han är ju också otroligt snäll alltså. Ja, verkligen. Han och, han och Thomas, de har varit en ämen, trevliga typer. Ja. Nej, men så det var väl hjälperan. Vi fick ju faktiskt vänner till slut. De blev ju snälla mot oss, tror jag. Precis. Jag äh... tror det var kanske att vi var lite... Inte att vi hade fel approach, men vi hade en helt annan approach. Vi, vi tyckte bara att det var så sjukt coolt att få bli publicerade. Ja, precis. Och fast vi tyckte det var liksom så coolt att, att vi snappade inte upp att man kanske skulle tagga ner lite på det och inte bete sig som att alltså, man skulle vara lite creddigare på något sätt. Ja, men det... Fast vi så här var, oh my god, oh my god, oh my god, så. Precis. Vad bra. Nu eh, tycker jag att vi eh, avslutar det här. Ja. Eh, eh, ja. Kul att ni lyssnar alla 32 av er. Jaha, jag är så himla glad. Eh, japp. Vi hörs snart. Vi hörs nästa vecka. Hejdå. Hejdå.